היפופוטן! ערב טוב לכם, ערב, ערב טוב, טוב. שלום. שלום, אני המלצר הראשי פה, אתם הזמנתם שולחן? לא, לא ידענו שצריך להזמין, אתה רוצה שנזמין? לא, לא, אין בעיה, רק כדי שנדע איפה לשים אתכם, אתם אוכלים פה? כן, בטח. אוכלים פה. בשרי? כן, בשרי. כן, בשרי. טוב, הנה. בשרי זה באזור הזה, בואו לכאן. מעשנים, <עש> לא מעשנים? לא, לא מעשנים. לא מעשנים. לא מעשנים לא מקטרת, לא מעשנים סיגריות? לא, לא מעשנים כלום. <עש> אני לא מעשן <עש> ממצמצים הרבה? סליחה? ממצמצים עם העיניים, בלינק בלינק, ממצמצים הרבה? לא. לא, לא כל כך. לא ממצמצים. שותים רק ברעש? לא. תגיד לי, מה זה כל השאלות האלה? אני צריך לדעת בדיוק איפה לשים אותך, אתה מבין? יש פה אזור מעשנים וממצמצים שותים רק ברעש, ומאזור ממש נהיים מקטרת שותים רק בשקט בשוקים גדולים, אני צריך לדעת, נוחות או לא? שותים ברעש אז מה יש לנו כאן? בשרי שותים רק ברעש, לא ממצמצים, לא מעשנים... לא מעשנים מקטרת. סליחה. אני מתנצל, מתחבאים מתחת לשולחן? לא, לא, לא, פתאום? לא, לא. בשום פנים, לא. פנים. ישנים uh, בצד ימין של המיטה, של המיטה? מה, למה? מה, פעם פה, פעם פה, פעם פה למה? להבין, יש שולחנות לבשרי לא, ממצמצים, מקטרת, לא של, בראש, של המיטה, ויש בשרי לא מעשנים מקטרת ישנים בצד ימין של המיטה, ויש בשרי משחקים בכדור אחרי צהריים? לא, לא. אני קצת. מה פתאום? אתה לא משחק. לפעמים אחרי צהריים זה לא בסדר? זה בסדר, אבל זה יוצר פה בעיה. טוב, תשמע, אתה תשחק, אבל שלא יראו אותך. אני אשתדל. טוב, אתם בטור 33, שורה 14, אלכסון בית 6, מכירים את אהרון? לא, לא. מה פתאום? לא מכירים את אהרון. רגע, רגע, למה? אהרון זה הטבח שלנו, מי שמכיר אותה אוכל חינם. מכירים, אה, איך מכירים. הייתם אז בשרי לבשני מקטרת לא מצמצים שוטום רגברה שיש לי מצד ימי של המיטה לא משחקים בכדור מליל ולא מכירים את הארון? מכירים, מכירים, מכירים. לא מכירים את הארון? שבו! וואי, תודה. סוף סוף. הנה התפריטים. מה זה המלצת היום? שאל המלצר. זאת המלצת היום, שאל אותי. מהי המלצת היום? אל תכניס את הראש לפה של אריה. היפופוטאם! ערב טוב. תאים נוספים תוכלו לשמוע בהיפופוטאם, c o